Fələq suresi, Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər, de, pənah aparıram sübhün Rəbbinə, Yarattıqlarının, insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların şəhərindən Zülmətə bürünməkdə olan gecənin və ya batan ayın, ziyası sönən ulduzların şəhərindən, Ofsun oxuyub düyünlərə öfürən, yaxud cadu edib iplərə düyün vuran qadınların şəhərindən Və bir də pahıllığı tutanda da pahılın şəhərindən.